Куди їй у повії? Моя колишня співробітниця Галя, що вже два роки заробляє в Греції тілом, казала, що повією себе не почуває і не вважає себе такою навіть у п'яному сні. Розумієш, усі оті, що повзають по мені, чи я по них, уже не викликають у мені нічого, окрім утоми. Це як токсикоз, який мусиш пережити, якщо хочеш дитини. Вони домагаються мене без великого бажання, а я й не розпалюю його в них. Вони просто інструмент для мого заробітку. Це так, як ненависна сапа в руках того, хто прополює буряки на безконечному колосному полі. Я добре пам'ятаю, як ми з мамою колись сапали ті кляті буряки від ранку до ночі. І добре пам'ятаю свою огиду до тої роботи і в тому від неї. Розумієш, Ларисо, всього лише сапа чи лопата для роботи, і більш нічого, і вся різниця. Це робота, робота переконувала Наталка, збираючись у черговий вояж до Греції. Я не винна, що не маю роботи тут. Так там я рабиня у того, хто контролює мій бізнес. Але я маю цей бізнес. А тут я не змогла мати ніякого, ні чесного, ні під контролем рекету. І тут, на панель, я не пішла би, тут мої батьки, мені було б соромно, а хворобливу жінку, що сидить поруч зі мною на лавочці, напевно, ночами вже не мучить домаганнями чоловік, і заробітку приносить не густо, проте й вона рабиня лише з тією різницею, що вирватися зі свого рабства ні в Туреччину, ні в Німеччину, та навіть у постіль кума не посміє. Сумління, сусіди і співробітники – ось її контролери і суди честі. Красиві і не дуже молоді і ще молодші жінки – чужого міста, минали мене з цілковитою байдужістю, несучи в очах якусь свою таємницю чи в тому, іншу з такою ж таємницею і в тому, і в руках, і поглядах. І кожній було байдуже, про що вона думає. Найвірогідніше всі вони були просто втомленими жінками, з безперервною щоденною тугою в очах. Моя здорова прискіпливість до них немстива і не жорстока, швидше заздрісна, бо вони не терпіли того, що завжди терплю я в цьому таки чужому мені місті. Нараз я Лякалася навіть думки, що завтрашній день може позбавити мене цього терпіння, і вже не дивлячись ні на кого, швидко вертала до готелю. До паморок у голові кортіло зателефонувати йому. Я брала телефонний довідник, навмання відкривала його, набрала перший ліпший номер, слухала чиєсь Кілька разове Алло або Говоріть, будь ласка, і обережно клала трубку. Могла набрати хоч сотню номерів, але жоден з них не був його. Я ніколи не обмовилася йому про телефон. І він не пропонував візитку. Йому не конче було випікати вогнем на моєму тілі шестизначне число телефону. Достатньо записати на клаптику тролейбусного квитка. Але чоловік чомусь не робив цього. Він, напевно, належав таки до залізних чоловіків. А я, мабуть, таки була повією, бо віялася на його поклик, як перекоти поле, не вміючи сама собі пояснити чому.